Amor pois esta música vai nos ben per recibir o noso o noso amigo Aníbal Blanco. Adegueiro de tapa de tapas de Marián. Moi boas tardes, Aníbal. Eh, boas tardes teñados todos. Boas tardes, a un saludo especial a todos A, a todos estes galeguiños que por aí que andamos, é que, sí. no que no Mediterráneo. E está desde maravilla, vamos. <risa> <risa> bueno, aquí tamén está moi ben, eh. Hombre, aí polo menos respirades. Sabes que digo eu quando saio, que quando vou aí, que de, de cando en vez vou, eh, me vou á aldea donde eu chorei por primeira vez, pois pues digo... A onde vas? Vou respirar aire que naide de respirou. Ah. <ríe> por iso digo que, <ríe> moi por... <ben>, <ríe> sí, de vez en cando hai que. Bueno. Sí. Temos sí, que, bueno. sí. bueno, Tem... pois pues nada. Eso. Bueno, temos que felicitarte por ese acio de ouro que recibiches fai pouco, fai pouquiño. Bueno, es que a verdade que os premios estamos eh, colleitando unha, unha chea de éxitos e eh, reconocimentos internacionales eh, eh, bueno, o máis importante o, o mellor viño de Galicia eh, que, que son os premios máis importantes que se, que se dan aquí eh, fai pouco a medalla de ouro nos viño, vinos de España ¿No? hoxe eh, acaban nos de notificar ¿No? Eh, medalla de oro en Alemania en los mundos bien eh, la única adega que, de Monterrey que consiguió un oro uh -huh. bueno. eh, un, éxito, un éxito continuado eh, bueno estamos eh, muy contentos Hombre. Estamos eso, eso, es pre, eso es pletado ya, eh, ya no es so una parte muy grande para adega pero otra parte muy grande es Para, eh, para os viños galegos pre Galicia en xeral Si, sí, sí, a verdad que os, os, os viños galegos están triunfando enormemente eh, en todo o mundo, son os viños que se están posicionando como millores, non xa o sea, uh -huh. levamos tempo dicindo que os millores blancos do mundo uh -huh. prodúcese en Galiza uh -huh. eh, bueno eh, confirmámolo que, que, que os viños están alcanzando un éxito Eh, enorme Non no son a nosa bodega Que sí, sí, sí. Ano, nas catas de Galicia presentáronse 400 bodegas eh, eh, A maioría das Rías Baixas Viños uh -huh. de, de 40, 50 Hasta 80 euros a botella uh -huh. E o millor foi o quinto das tapias De tápias Mareñán uh -huh. Eso que non un, un orgullo eh, eh. a Haberse si algún día Chegades aquí a Cataluña É fatedes como es como unha proba de viño. Eh, eu podo che dicir case por eh, que lle gustaría moito ao noso presidente de Rosellé de Castro que se fixera ali, pois unha degustación, é unha degustación, no e son y... no ningún inconveniente, mellore nin custa moi pouco máis desplazarme, porque bueno, pero foi a, a, a fai pouco foi a a Barcelona weekend wing e eh, estuvemos alí no no pavellón de cous piños expostos. Ah. Pois, pois eh, a nosotros ademais, pois mira, viríades nos a Julio e a máis a min nos viríades alí e ademais moita da xente, pois temos que lle o, o noso presidente que un día vos traiga aquí, vaya que vos facilite os medios ou que sempre hai que pois facilitar a alguén, sempre hai que facilitar algo, e entonces despois, en fin, que te traigas o viño, ese viño que é tan bon que, en fin que algún xebolín puxa demasiado pois pode ser que vai un boiño contento, pero bueno Bueno, eh, que cada cousa eh, ten a súa medida e, eh, bueno, eh, eh, degustar un bon viño Hombre. é un prazer que, bueno, hai dúas maneiras de, de beber viño, beber outro ou cualquier outra bebida, é eh, eh, para eh, pa disfrutar dela. Exactamente. O viño é eh, que... pre, pre beberlo, saborealo, eh, ver quen tá detrás. Eh, tens que atender todo eso e dices, que este viño ten elaboración, alguén está detrás porque hai que, coi o viño e como digo eu, digo, non me empuxa só, bebe -o. No é que, a ver é, cualquera bebida pues, é, unha copa de, de licor una, mm -hmm. eso, é, pa, é pa disfrutar a, a persoa que, que non disfruta dunha copa de viño sí. ou de cualquier bebida cualquier comida Sí. Eh, eh, bueno, está vendo outra cousa que que que eh. non é o o, o, o que se crea, vamos. Eh, iso é como quando disfrutas dun xantar, unha cena, un plato sí. moi especial, sí. eh eh, pois hai que disfrútalo, hai que hai que saborealo. Eh. vamos todos a, a un ritmo de vida que temos que Sí, bueno, sí. Pues, a veces eh, a maioría a, a veces non, a maioría de veces comemos para alimentarnos. Eh, sí, eh, realmente comer para disfrutar. Sí. Faémolo pouco veces. Muy pocas veces. Muy pocas eh, veces, sí. toda razón do e, mundo por porque... os os cordiños. Eh, pues pasa exactamente igual. Sí, sí, sí, sí. Porque como Uh, como se suele decir o viño hai que saborearlo decir, eh, non sei, aquel, pa, aquel padal que tes, eh, que che deixa un bon sabor de boca como deixen estes, porque eu teño probado dos vosos viños pois deixa un sabor que dá gusto que non é daqueles amargos e daqueles dulzós senón que un, é, é un viño como ten que ser como, como se bebes un bon cava alegro-me que vos guste Eh, bueno es eh, una un, una tendencia que se están haciendo un viños excepcionales eh, sí, sí, sí. aquí en monterrey en, en todo todo el país pero especialmente en monterrey que es una comarca que, que vaya a pegarnos un puo eh, increíble o sea vamos a pasar a ser en muy pequeño tiempo a segunda comarca vinícola de, de, de galicia uh -huh. eh, bueno eh, esperamos que fue fa, formar parte de sí. pequeno ou grande do, do éxito desta da, da da comarca. Hombre e tanto. Ademais, vosoutros eh, sois un referente. Sois un referente aí. Ademais, cando a unha a unha adega lle estos premios por algo será. Bueno, eh, somos unha referencia, eso teño que dicir os demais porque non somos nós o que o que nos temos que, que... Que eh, autocomplacer, pero bueno, eh, sei que desde que desembarcámonos aquí da comarca uh hubo un cambio enorme. Eh, sentamos unhas bases diferentes, eh, un tratamento especial por viticultores, uh -huh. eh, bueno eh, que sei que traballan arreo todo ano para pa, pa coñer eh, unha cosecha excelente, e... Eh, Sabémolo, porque nos, tamén, somos viticultores antes que adegueiros, é, sí, sí, e a, a nosa base fundamental é, é o viñedo, o viñedo Lógico. que, bueno, que prácticamente nos próximos anos chegaremos a ser non autosuficiente, porque os viticultores sempre os cuidaremos. Hombre. Hombre pero ah, o 90% da produción do millón e medio de kilos que peteremos uh -huh. será da, da, da, do viñedo noso. Mhm. Uh -huh. bueno, eh... eh, por eso digo que onte precisamente, onte pola tarde, estaba tomando un cafetiño aquí pretio a casa, e hai un restaurante, un restaurante bastante grande. E véxolle en unha estantería e eu acerco e me adice un camarero que coñezco desde Cativiño, Digo, que está mirando? Digo, estou mirando estes viños. Dice, mira. E digo, lleo, mañá falarei co, co, desta, co deste viño. Dice, ah, sí? Digo, pois sí. Chama, eh, digo, lleo, chamas a Níbal. Dice, este é moi bon viño, eh? Digo, e pós acercouse un paisano e dixo, como me gusta escoller, eh? Digo, bueno, hombre... Mira intentamos intentamos eh facer as cousas o mellor posible. Hombre. Eh, temos que valorar o traballo, eh temos que poner en valor eh, saber que un viño ten un coste e non é posible eh, vender un mal vender eh unha un, botella de viño. Eh, o éxito eh nos estamos lo poniendo na calidad. Como yo dicen o responsable de da Xunta de, de, de medio rural, a semana pasada nunha nunha reunión que eles están por darlle valor a botella de viño e que eso repercuta en todo en toda a cadena da da e eu pois, naturalmente estamos totalmente de acordo. Sí, sí, sí. Hombre, Primeiro, eh, que hai que reconocer un traballo da xente que está no campo. Exactamente. nas bodegas e o consumidor que sepa que está vivendo un viño excepcional uh -huh. excepcional, xeo noso ou sí, de sí, outras sí. bodegas si, si, si porque eh, claro, para eso ten que haber gustos e pregustos pitanse colores claro, si sí. e eh, eh, tamén eh, mm, posicionanse no valor da botella pero uh -huh. nós tamén nos posicionamos no valor da terra exacto eh eh é importante que ar 28 adegas de mm. Monterrey si sí. pois pues teñan unha boa clasificación nos viños, un boa eh, posto no mercado, pero tamén é importante que as terras teñan mm. de estar valoradas, que que a terra teña un valor. Sí, sí, sí. si. Sí. Entonces, bueno, é unha cadena que se ten que beneficiar por pues, os 600 e pico eh, viticultores que que hai na, na comarca. Oye, cantas... canta uva se culleu o ano pasado porque se no que cu ainda aquí en, en Monterrey creo que fueron seis millones e algo de, de kilos minutos de pico sendo una collita corta. corta corta probablemente van a cre pues chegaremos os se millones eh, bueno uh -huh. pero este Joli. ano foi foi corta porque nos eh, mos que pasará amplmente un millón de kilos e eh, e xo isto anduemos bueno, Pedro porque pero bueno. claro oi, eh, eu fixo a veces, cando non sei se eh, eh, que teño baixado aí aí do aí a Rivira Sacra por aí, e veixo ver debaixo das tepas veis como aquela pedra que, que é isto e, e en outros sitios suelen quitarlle as pedras pero eu penso que esa pedra é un benetidio pa a cepa, non? Sobre sí, todo pauba. Una vez que, que acepa el eh, raizou si hay pedra por encima, es mellor nin traballala, porque eso guardalle é un, un, un digamos, un, un controlador da temperatura. Ah, amigo, es. Eh, quando é unha noite, vai sí. calor. Eh, quando é durante o día, vai frescura. Ah, amigo, es. Eh, se si, bueno, non sei sé se si hai algún vídeo da do, da nosa adega que uh -huh. cando plantamos había hai unhas salen unhas pedras es, enormes. Sí, sí. Que intentamos non romperlas Sí. Porque eu eh, collo carmaos unha pedra desas <risa> e pártela. Sí. Ea como unha esponxa. Sí, señora. Eh, iso é es unha unhas pedras eh uh -huh. que cando hai humeda hinchan. Collen uh -huh. collen a humeda e eh, guardan ou uh -huh. cando hai sequía sí, sí, sí, sí. Perfeno, eh, no, intentamos sí. non romper esas pedras uh -huh. eh, ou laborear o mínimo posible pa que esas pedras uh -huh. eh, aparte de térmico o eh, control térmico eh, tamén de, de humedar non, no porque foi un día que baixin vai a Castro Caldelas e entón pois pareme nun sitio que, pues, que podia arrimar o coche perfectamente e tal Epois se ve que estaban arreglando ese un pouco unha cepa, arreglando por aí na, na viña. E había un señor e dixome que, que se lle gustaba e tal. E diu bueno, de momento gusta a mi mirar. Digo, bueno. dixe, home, non temos un chanquerinho aí, que senón tomávamolo. Sí, porque a xente, a xente galega e a xente do campo é eh, eh, un honor que... Eh, de ter unha conversa con sí. cun calquera persoa que que sí, sí, familia, sí. eh, eh, eh, vamos, se se lle acompañas levando unha cunca de viño, vamos, eso é o máximo. Hombre. A satisfacción que poden tiñer é sí. compartir unha cunca de viño, eso é eh xente que no campo, pues sí, bueno, sí, sí. Que a veces tamén compartir algo, Hombre, satisfacción, tanto que si estás estás armado. Pero bueno, vale. Porque, claro, vosotros metedes o viño unhas elaboracións, eh, dixéramos, tradicionais. Non vos ides que se si en Estados Unidos, que se si, eh, en Irlanda, era. non, non, non. Sodes tradicionales que facedes este viño que está aquí, que cada día mellora máis, ou me mellora mellor. A, a elaboración dos rossos viños intentamos eh, fer eh, eh, de forma mm, non artesana porque xo é imposible sí, pero sí co, co, co, con, con, pre, con prensados moi suaves uh -huh. eh, maceración, claro, despalillado porque antes non se despalillaba pero uh -huh. ahora sí, eh, eh, control total de temperatura, desde que entran as uvas na vega eh, eh, bom, xa se ponen en frío Uh -huh. para evitar eh, fermentacións eh, non deseadas antes de tempo ah. antes do del fangado e, bueno, eh, elaboración carlías e, eh, eh, bueno, comprensas eh, neumáticas nada de, de, de tornillo e, eh, bueno, todo uh -huh. as bombas de trasiego son ah, todas sí, peristálticas sí, sí. que non, non están en contacto con ninguna, uh -huh. ninguna hélice ningún rotor son uh -huh. todas peristálticas sí, sí, señor Os, un sistema que temos de, de filtrado. Uh -huh. Es un eh, filtrado tangencial que non produce ningún ningún eh, choque co viño, uh -huh. non se usa nin terras, nin filtros de cartón. Bien, bien, bien, bien, bien. Eh, bueno, son son bueno, sistemas que, bueno, por pues son moi caros e eh, moi delicados, pero teñen unhas ventaxas enormes. Hombre, sobre todo para o sabor ten sí, delicateste, como se suele dir, no De eso se trata, de que cando faz un filtrado, sí eh, intentar que non pasen os pozos, uh -huh. pero deixar pasar todos os seus aromas, uh -huh. e asoas unha gusto. Sí, señor, porque... Eh, eu fun bueno, eu fun hosteleiro e entón, pois o que me vendió viño, sobre todo eu utilizaba moito viño galego e entón, pois eh, fomos nos levaron a, a a dúas adegas unha estaba en Alfaro na Rioxa, e outra estaba en Corella eh, que pertenece a Navarro, pero moi pretinho unhas das outras Sí, Corella está, bueno, creo que está navarra sí, sí sí sí sí sí por ella pertenece a navarra sí y, y, y estuve en alfaro pero un alfaro nos enseñaron eh, claro todo el mundo dos que iban conmigo a mí no me interesaba que me que me hicieronra un agasallo una casa de viño ni nada yo iba por ver yo quería aprender y ian tempo foi cando lle nos levaron como entraba o, va, a uva e eh, como saía e eh, todo eso. E claro, eu preguntaba isto porque se fai eh a, había un estoneles que eu lle preguntei se era roble americano ou roble eh galego español, galego podía ser. E foi cando me dixo a mitad é xe galego e outra mitad é xe americano. E entón, vim como se levaban, pois, a esas, tina, a esas tinas que son tan grandes, e despois o envasado, como é lógico, divinamente, sí, sí. E eso foi, a mí, eso encandilaba-me, mirando esas cosas. Bueno, eh, o, o, o, o proceso de, de embellecimiento... Uh -huh. É máis complicado co, co carballo galego É moi complicado porque o carballo galego Non hai unha tradición de silvicultura de, mm -hmm. de cuidar os, os árboles entonces mm -hmm. carballo galego é moi, moi difícil de encontrar Sí. Porque ten moitos nudos, eh, eh, non se sí, dá sí, sí. topado eh, tabuas de carballo en condiciós para pa elaborar viño. entonces nós trabajamos con carballo francés e eh, con carballo americano. Sí, sí, sí, sí. Principalmente que foi, francés, que é cuando... o que lle dá uns, bueno, un, un aroma se... eh. a vainilla, a vainilla principalmente eh, o robo francés. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero mm, solamente faemos tinto. Sí, sí, sí. Tinto, tinto, o branco, o branco eh, é fresco, eh, viño do ano. Uh -huh. Ano de 2 non, non ten, non hai, sí, sí, sí, sí. Eh, perda por... de sabón en calidad durante dos anos. Sí, sí. Por... Pero o tinto, o tinto que por certo eh, eh fai 2 anos que estamos como entre os tres mellores viños de, de, de Galicia. Estamos ás de ouro. Sí, e, sí. Eh. E, e bueno, pero era todo eh, roble francés eh, americano. Sí sí porque eh, o que en Francia ou en Estados Unidos teñen outra cultura de cuidar as, as áres, pois para, para traballarlo despois. porque claro sí, o, o, o carballo sí, sí, o carballo aquí si ten nudos e todo eso peso xa non vale. Que, eh, bueno, é que, bueno, é un árbol moi, de moita loixividade para aproveitar un aproveitamento uh -huh. eh, entón esa xente non está, nin está nin tampouco sabe a 80 anos a sensación a eh, a sí. económica que vai ter si, sí, exactamente, bueno. sí señor eh, bueno, que, os que teñades relación co, co mundo rural aquí en, en Galiza, pois sabedes que fai unhas anos, fai 15, 20 anos, a xente empezou a plantar cerdeiras, cerdeiras sí, eh, sí. bravas, porque sí. a madeira da cerdeira estaba cotizada, moi cotizada. Si, cotizábase sí, moito, si. Sí. E hoxe, hoxe ter cerdeiras, uh -huh. nencha queren. No por eso. Pero en impaleña. No, no, no, no. Ademais dicen que é moi mala a leña pero é que naquela época unha cerdeira, bueno, andaban xa buscando e anda que tú eras unha cerdeira ali no alto do monte e sí. vai cortaban e eh, pagaban xa ben. Oxe, as cerdeiras é que non a queren. Non a queren ni para facer pa móveis. Non a queren. E no. é que pode pasar ao millor. Ten unha plantación de carballo eh, en galego. Uh -huh. O millor dentro de 70 anos que, que, que están para cortar non uh -huh. valen nada. Si, sí, si. Sí. Eh porque a ver, pues no, a preto a miña casa, me irmão ali na aldea, pois tamén, soele facer un pouquinho de viño, así pretelo na casa e tal, e tiñou un carballo ali, pegavo e digo, como che chequei este carballo, tira echa a da casa. E dixo, non, tiño que falar ca a Diputación, porque me axude a tirar e tal, e si, sí. pois foron, e entón cortaron e dixeron, oi, utiliza isto que non ten nudos, e fai, a ti que che gusta facer viño, fai barriles deses. Pois ah. si, sí, fixo non sei se fixo dos e tres, e dice vés, dize, porque este non xe te ten nudos, este pode xe perfectamente. Sí, é complicado encontrar un carballo que non teña... Sí, que sí. Poda, que poden sacar as ou dimensión das... Eh... Das da duelas. Eh, sí, bueno. eh, exactamente, sí, señor. Eh, Nós, de todas maneiras, o, o branco, o branco, mm, fixemos unhas provas, e eh, eh, non nos convenceu. Sí, sí, sí, sí. Eh, nunca vas fixiamos eh, branco en, mm -hmm. en, en barrica porque o, o, a madeira si sí, aportalle unhas cousas, pero tamén lle quita outras. Eh, Entonces, tamén quita outras, si. Sí. branco nos no, no, no, nos pero bueno, mm -hmm. eh, queremos creemos que Cubiño viño é unha froita, ya hai que disfrutarlo como como eh. como se fuera unha froita, de saber saber atopalle os aromas, os sabores eh, eh, eh, e a madera, pois en parte disfraza esos esos aromas y esos eh, sabores. Porque como eh, que é máis difícil elaborar un viño branco ou o tinto. En, como viño viño novo, viño novo. Uh -huh. Probablemente eh, o viño o tinto sea máis complicado. É máis complicado, non? Máis complicado, uhum. porque nunca nunca van a evolucionar igual que, o, que os blancos. Os blancos, sabes que eh, tens unha uva ben seleccionada nos viñedos, eh, ben limada no punto óptimo, espós eh, pois os tratamentos, eh, os procesos en, en adega son os correctos, vas a ter un viño excelente, si sí ou sí. Eh, pode haber Un, un pouco maior calidad con ano que otro, pero la mm, evolución mm, é, prácticamente eh matemática. En cambio, os tintos uh -huh. é, durante la fermentación eh bueno, es más complicado, es más complicado, es más difícil de conseguir el mismos viño año tras año. Sí, sí, sí, sí perfectamente porque claro como falábamos nun comenzo de probar un a probar outro pois pues, hai unha a, hai unha, a, unha diferencia de, de de gusto por exemplo sí, e eh, bueno agora tamén a tendencia mundial porque dun, a veces eh, dices no vives eh, localmente pero estás conectado eh, globalmente entonces nós no, se, se ve, ya sa elevamos observando que a tendencia dos viños brancos va en aumento, uh -huh. pero a, a pasos asentados. E o sí. tinto vai eh diminuíndo a venta, pero non sí. aquí de Monterrey ou coñeños sí, sí, sí. galegos en tintos en general, senón sí, sí. que que na Rioja, en Ribeira del Duero, uh -huh. agora hai unha agora hai unha polémica en, en Bordeos, que é a cuna dos, dos viños tintos uh -huh. con o pres, máis prestixio do mundo. Uh -huh. Pues nos están arrancando viñedo porque non lle... Non, non, non lle sal de rentado. Non dan vendido os tintos e eh, sí, claro. eh, insertando hacia blanco, a ver. Mm. Pero, bueno, a tendencia dos tintos e eh, mm. a decadencia de dos tintos. Eh. Sí, en cambio, sí, blancos, sí. pois... Pues, mm, si, sí, sí. o outro día eh, falar desto, de que falaban dos viños, eh, que, claro, que se o viño tinto que era moi... que quedaba atrás en venta co... Do, que é do blanco, non? Que é do blanco É sí, o sí, sí. achaco Que que a muller a, Incorporouse E a juventú a consumir viños uh -huh. Viños de moita calidad uh -huh. E a tendencia da juventude E a mulleres Que antes uh -huh. convivían viños É a tendencia e, mm, Beber blancos. Uh -huh. blancos A mí yo tamén a sorpresa De que encontrase uns tintos duros, eh, uh -huh. ásperos eh, eh, que sí. non, non se fan xa viños destos, pero bueno, hai algún uh -huh. que é fuerte, fuerte. Sí. entonces vai a tendencia hacia os blancos e aos rosados eh, tanto, Espera. por eso porque sí. eh, agora por exemplo, a xente dice prefiero beber unha, copiña", unha copa porque eh, unha copa de viño bon aunque sea branco que eto mar me do de viño que non me gusta tanto e tal porque arredor do viño críase moita cousa, non é solamente aquilo, pero podes non sei, hai conversa, hai poesía, hai, en fin, que hai moita cousa arredor do, do viño, do viño. Sí, sí, a a a, a maioría das veces o pretexto para ter unha charla de con os amigos, estar unha tarde pues, uh -huh. eh, de parola o pretexto é o viño eh. ven que teño un viño que vamos a abrir un viño de fai cinco anos e eh, vamos eh. a está uh -huh. entonces é un entorno de ter un, con quen compartir esa, esa botella de viño eh, bueno, ademais eh. que comparte é o mundo que, que ese pretexto normalmente non lo tes con outras bebidas como no. a cerveza, Naide. A ver, naide non, a ver sí. pero, eh, é máis fácil. ven que vamos a abrir unha botella de viño sí. que teño aí e que fai 8 anos e eh, vamos a compartir a ver de catar el... Exactamente. Una, sí. la, por exemplo, unha cervexa. Si. Sí, de curtimento pero bueno. Si. Sí. Tamén, tamén, tamén, tamén, eh, mitad, tamén é bon, pero. A que xa máis cotirían. Os viños sí que é un pretexto a veces para pa xuntarse unhos amigos e eh, eh, catar unha añada nova É, un... eh, exactamente, sí, señor o Unhas botellas que teñas aí mm, con moito agarimo mm -hmm. sí. En eh, fin, nada Exactamente bueno. Pois, Aníbal Foi un placer falar contigo e esperemos vernos máis cedo que tarde e eh, seguir pois a beira dunha dunha botillinha de viño unha conca de viño eh, falaremos de moitas e das cousas do divino Espe e do divino esperemos contar con vos sempre que querades que, que, que vir por aquí eh, a ver este ano no Branche faemos unha festa estades invitados que bueno, é un placer sobre todo a emigración que reciben en, en Cataluña é un, é un placer Pois pues moi ben, Aníbal Graciñas Moi ben, gracias a vos por acordarse desta de, de desta casa Gracias a, a ti por atendernos tan amablemente como sempre bueno. Radio Sambó